Nu, că a văzut -o? nu, n-a văzut nimeni. Nu, n-a văzut La 4 dimineața Da, da, da, nu m-am uitat a, nici de drăguț. Și înapoi în țară, avem un nou record de viteză pe șoselele patrie Eu nu trebui să vă să încerci mai tare. Ca uite, a fost prins un puști de 18 ani care și-a luat permisul în iunie mai, atenție, mă, cu 255 de km pe oră Este recordul absolut. Pe locul 2 este un alt tânăr cu 246 la ora la sera cu fie rușine. Poi, da, om, 18, cât pe ai să, ai de triste acum e bucă, pe cu permisul luat în iunie? Da. Așa Unde ajunge țara asta? Este ziua Simonei Halep astăzi. Face 25 da, de amelțeam, ani. Amunțeam, Simona. Este ziua Simona. Da, mondială a turismului. Este ziua apreciază-ți strămoșii. Și ziua zdrobește o doză de bere Și până când uh, termina Alexandra Gafrilă știrile imediat Și, și termina berea Și berea nu le-am început Până, până termină Că. știrile Căutăm o doză de bere și Strivim corola de doze de bere A, a lumii <gântuiesc> 71 minut vin știrile <gântuiesc> Stație de distracție 21 mai zic încă o dată, este ora 7 și un minut, avem știri la Radio 21 cu Alexandra Gafila. E perfect, e da? minunat, da, e, e bine așa. Am zis, ascultăm. <laughs> Îți mulțumesc, bună dimineața, bine v-am regăsit, ne așteaptă o zi însorită și mai călduță ca cea de ieri. Doar în zonele sudice și la munte vor fi ploi izolate de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 23 de grade, cu 21 de grade la prânz în București. norii mai poposesc în plimbare deasupra capitalei, momentan sunt 11 grade în București, 3. 15 la Constanța, 8 la Ploiești și Timișoara, 7 la Iași, 6 la Sibiu și Suceava și 3 la Brașov.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 agentul termic în capitală. Situația ar urma să fie dezbătută astăzi la Ministerul Energiei. Continuăm știrile. Direcția Națională Anticorupție așteaptă ca demisia lui Gabriel Oprea din Senat să devină efectivă și să fie publicată în monitorul oficial. Fostul vicepremier a anunțat că renunță la funcția de parlamentar începând cu data de 1 octombrie. Anterior, colegii săi senatori s-au opus cercetării sale penale în ancheta morții tânărului polițist din escorta sa, un gest care a generat săptămâna trecută proteste de stradă. Să fii în parc în timp ce faci ședința foto pentru căsătorie și tot mai atunci să treacă Tom Hanks pe lângă tine. Au pățit-o doi miri din New York în Central Park. Ei au fost luați prin surprindere de către actor care s-a apropiat din spate și s-a așezat între ei la poză. Aceștia l-au recunoscut de îndată și bucuroși l-au lăsat pe fotograf să mai tragă câteva cadre cu toți trei. Tom Hanks nu s-a grăbit deloc din contra, a schimbat câteva vorbe cu proaspăt căsătoriții, iar la final a sărutat mâna Miresei și l-a urat casă de piatră. Imaginile au apărut ulterior pe internet. Iar la Port Astra Giurgiu anviz CSM Poliaș cu 1 la 0 în etapa a 10 a Ligii întâi. Giurgiuvenia au reușit a doua victorie după o serie de trei eșecuri consecutive, două în campionat, unul în Europa League. CFR Cluj și Gazmetan Metan Mediaș au remizat 1 la 1. 7 și 3 minute atât la știri, rămâneți cu Bogdan Șurubel și Ionuț începe dimineața în mare fel. Mulțumim frumos Alexandra. Avem concursul nostru Cafea pentru o lună întreagă. Imediat dacă răspuns provocării de astăzi, dar înainte să spun care e provocarea. Hai să nu ne intrebați Astăzi este ziua în care trebuie să scrivești o doză de bere. Asta yeah. este Gata. Uite. Deci, și încă o dată. Gata, da? Acum nu ne întrebați de ce avem doze de bere la radio. Asta... Mă la 7 <laughs> și 4 Sunt bine. cu suc de mere Bun, avem provocare Ai, Era o doză de mere doză de mere, A, da. bravo. doză de mere Dacă vrei, cafea pentru o lună întreagă De la Radio 21, suni imediat la 0372 069699 Și ne spui problema ta în dragoste Atenție! Cel mai bun caz câștigă Aici e mai rău decât la dansezi pentru tine Ești deci doar cel mai înduioșător caz va câștiga 0372069699 Neața hey, We lit a little champagne crazy hey, Pinky up we run this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 We got that boom pop. Watch us drop it downtown. Hear it screaming out loud. Give me, give me, give me, give me, give me boom pop. You say give me boom pow. Say you want it right now. Say you want it right now. Hear it screaming out loud. Say I want wanna say the that boom, get me gimme boom, give me give me give me boom, give me give me gimme, give me gimme boom, give me give me wanna say no wanna say you want it right now We got that boom pow Watch us drop it downtown Here it's screaming out loud hey, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme boom pow hey. You say boom pow You say me boom pow Say you want it right now Say you want it right now Here it screaming out loud Gimme, me, gimme me. Give me. Să vedem. ai probleme în dragoste? Dacă da, poți câștiga cafea pentru o lună întreagă la Radio 21. Trebuie doar să ne suni imediat. Acum. Deminats U și șurube. Acum ce? Acum nu înseamnă că o să câștigi neapărat, pe bune, adică aș vrea să aud mai multe cazuri probleme în dragoste și să luăm pe cel mai îngriușător. tot stăm un pic dacă te-a na prima poveste. Dacă, dacă păi... mă leșină din start, n-am ce să fac. E, Dragostea drag... atinge oamenii, să știi, sensibilă. Hai să vedem. Pe linia 6 este Tudor. Bună dimineața, Tudor. Bună dimineața. Câți ani ai? Acu wow, Păi uh... asta e cu cele mai mari probleme în dragoste. Tudor. Da. Știu că Dragostea doare câteodată. Zine, ce-ai pățit? Da. Am o iubito. Da. Pe nume mm -hmm. Eu sunt cu ea de la grădiniță. Mm -hmm. Sunteți de ceva timp. Da, și ne împing foarte mult. Mm -hmm. Dar că problema este că putem să ne vedem doar o dată pe an. Când? O dată pe an, doar de ziua mea. Mm. O dată ea, pe an. Ea e din alta parte? Da, e din altă parte Tu de unde ești și ea de unde Eu din domnești uh -huh. iar ea nu știu de unde e dar e cam de -o parte. Dar apare odată pe an, da. da Păi și cum mențineți relația asta la distanță? Încercați cumva uh, Skype sau, nu știu, Facebook video? Nu, nu avem Nu -aveți. Da. aveți, deci practic vorbești da. cu ea odată pe an Da și se pare că se schimbă așa mereu, când vă vedeți? E de la an la an, altfel? Da. Și... Deci, practic, voi sunteți de la Eu... grădiniță? Stai să înțeleg, scuză-mă un pic. Că deci asta că... înseamnă că v-ați văzut de trei ori până acum. Da. Mhm. Eu sunt da. la a doua. Da, la da. a doua. să păi zic, a doua, da. a, întâia și grupa pregătitoare. Un soi de zero, da. Păi și cum crezi tu că o să se... Deci să să ne gădim, ...relația asta în viitor? Cum văd eu, Mai își eu că ne-am și nu foarte bine. Nu plânge. I-ai spus ce simți pentru ea? Da. Și ce, -a zis? -a zis ce A, ai zis? Nu spus. ai zis ce-ai A, păi crede că știm, știm și noi când Dar, suntem uh... asta. Da cum i-ai zis? Cum este? Cum e, da, cum e Dar cum e cum e? Par blond, ca și mine Așa Oche albaștri ca și mine A, ce frumos Și cam atât Uite, știi poate ce a... Știi ce ne gândeam noi? Să-i transmiți un mesaj ce? Și poate cine știe, te aude și Pff. Vine mai devreme Da, și poate Să-i Da, pai imaginează-ți că te ascultă acum Diana ai zis, da? Da. Imaginați-vă că te asculta. Acum transmite un mesaj. Iana, tot simt eu când sunt lângă tine. Este tot în lume. Când sunt lângă tine, nu pot. Eu mă simt foarte bine. Când ești tu lângă mine, mă simt extraordinar. Dacă noi doi suntem nu mă simt atât de bine. Și încașcându nu ești ca și până în două. cum a fost asta cu inimă. Nu ce să mai... Efectiv. Bravo. Foarte frumos. Nu știu ce faci cu cafeaua pentru o lună întreagă, o dai părinților. Și o să trimitem un cadou și pentru tine, să știi. Dar să rămâi puțin pe fir, să vorbești cu Beatrice un pic. Ești cu mami sau cu tati în mașină? De că cu cu, mami. cu da. mami Păi, atunci să, să rămâi pe fir Să o saluci pe mami din partea noastră Și să <laughs> <laughs> Să eu dai pe mami lui Beatrice la telefon, da? Da Bine. Hai, Tudor, să ai o zi frumoasă <laughs> oh, no. Băi, băieți, Dacă ieri fi după mine, i cafea Pentru un mileniu O să ai pe nevoie <laughs>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 Apoi la Șitorii, Radio 21. To mi topesc, da, mă-mi topesc de dorul tău Simt că mă rung în bucă și-mi pare rău mă pare rău că te-am alângat mă pare rău că te-am alângat În colorai diserent, Dar acum și cerul meu în vastru-i negru Să-ți am greșit și si îți face orice, să-mi întorci. 17 minute, ești pe Radio 21. bună dimineața! Trăiești într-o România mai curată în caz că n-ai aflat, pentru că a avut loc pe 24 septembrie Let's Do It România sau Let's Do It Romania, nu știu cum e. Asta în e tot... numele ONG-ului care a inițiat Marea Curățenie Națională, ca să da, înțelegi. Da, exact. De, cu Let's Do It Romania, practic, ai parte de cea mai mare mobilizare de voluntari din țară. Ce fac voluntarii? Adună saci de gunoi ca să curățăm țara asta și avem topul județelor cu cei mai activi voluntari. Știrea asta ne-a fost trimisă de colega noastră Alexandra Gavrilă de la știri, care, colega noastră Alexandra Gavrilă este născută în județul Botoșani Și ne-a scris aici, mare În topul județelor cu cei mai acți voluntari se găsesc Botoșani <laughs> da? Deci Boto... începem cu Botoșani e Pe primul loc, ăsta e adevărul 16.000 de voluntari au strâns 8.000 de saci Și Foarte încă se nu numără, știu. cred sunt că să se numără saci. Ce sunt rezultatele preliminare. Da, sunt exit da, da, de la Ziua curățeniei Naționale avem primele rezultate. În Botoșani da. se pare că. Au, au strâns mai mult bătrânii, ca la vot, știi? Maramureș, 12.000 de voluntari cu 10.780 de saci. Doar de pe liste? pic, stai un pic. pic, stai un pic. Deci, asta to e topul cu numărul de voluntari pe județ. Dar văd că ăștia din Maramureș au fost mai harnici. 12.000 de oameni. Au strâns 10.800 de saci În comparație cu Botoșani unde 16.000 de oameni Au strâns 8.000 Fate, dar da, uite-te la Buzău Unde 5.500 de voluntari au strâns 10.900 de saci Ce vorbești, mai Este... Da, wow. uite și Vasloi 11.000 de voluntari, 14.000 de saci Voi stai un pic, uite-te la București Până la urmă Iazi. 1.700 de voluntari au strâns 5.000 de saci cei mai puțin voluntat, dar cele mai multe mâini. Bine. Nu știu cum a făcut asta. 50.000 de bă, la e, două mâini. Bă, e bine, mă. mă stai să văd, stai pe, pe, pe, pe saci. Cei mai mulți saci au fost trânși la gorj. 14.000 de saci. Sacul trânși de aur de merge la gorj? la gorj? Da. Foarte tare. Deci Băi. În total, în, în țara asta... A, nu, uite, mai avem și vasului cu 14.500 de saci, dar știm noi ce era în saci uh, <laughs> În total, au fost trânși în România de 168.000 de saci. Wow. Frumos, fate, deci Bine. să se facă ziua asta a curățeniei naționale Acum o să ai scuza când n-ai făcut curat la tine în camera, Nu era 24 septembrie Da, e o dată pe an Dar ar trebui să facă și un show de televiziune Curățătorul Îți imaginezi? 12 oameni obsedați de curățenie 16.000 de saci Oare-i vor umple? Un singur câștigător Foarte tare Bravo. Apropo de emisiuni TV V-ați uitat la Sărbă în da. da Mi se pare că și ar trebui să strângă cu saci niște lucruri de pe acolo C am văzut gunoi Băi Am văzut doar eu? Era o chestie aruncat de pe acolo. A trebuit să-i de la Les Dudes România în Filipine la supraviețuitor. Am văzut aseară seara cu probaian în care au trebuit să stea cu coțați pe un stâlp. Au stat 56 de minute acolo. Am văzut, da. Am văzut. Mama, Alex și cu tipa aia care era tare în gură. O bitina, nu știu dacă Ina sau cum o Da, nu că era tare în gură, era un pic uh, trădătoare Da, moroc, mă nu. Mi se pare că nu prea ți meu lumea la sfervețitor. Bravo voi. Eu nu mă uit. Dar nu vă crepă, voi. Da, vă cred voi. Dar tu e ai tare. făcut tu în loc să tu uiți la sfervețitor o faci curățenie. Asta este. Bă, dacă ai învățat și am tu... strâns, scuza mă am strâns trei saci de nisip de la pisică. Lumina <laughs> în mare fel. Awesome. La Radio 21.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 places I will still be patient with you and I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 Laser Coldwater la 21, și 23 de minute. Nu știu de ce veselia asta în studio, că urmează horoscopul. Și la noi la horoscop nu e niciodată de bine. Așa că ia mai domoliți-vă puțin entuziasmul. Haideți să vedem ce spun astrele astăzi de rău despre voi. Prima zodie. Pecioară. Astăzi toată lumea zâmbește larg la birou și atragi toate privirile colegilor. Bravo! Iar ți-a pe tine. Cred <răși> că e al oară cât, <răși> Mamă, cât muștani e <răși> <în horoscopul răși> ăsta, pe Mai pune și checea, Următoarea zodie. <răși> După amiază, intrați în posesia unor bani la care nu vă așteptați, sincer. Colegii au strâns bani și tu te duci să-i covrici, practic. Neașteptat, neașteptat, domnule. <răși> Super. Și Zodia cu numărul 3 aur. Mamă, chiar zodia mea. Sper să fie de bine. Da. Zise el. Azi o să mergi prin parc cu căștile pe urechi ascultând o piesă de la Joe. Oh, drag dragoste, ai, rahat, în rahat, rahat, de câine. Ai grijă și tu pe unde mergi. <laughs> <with> it, girl. <laughs> meet, girl. bang, bang.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 and <laughs> And you, girl, you and me Chop it to the floor and me see your energy because Me not play, no, I don't say Puffins is the thing you ever make me feel way, girl Free! Cause anytime I whine and catch it This is pull it up and put it up and repeat, girl up, up, me, up, up, up. me not touch a dollar in my pocket Cause nothing in this world ain't more than what you're. you want I don't need no mind You worth more than diamond, more than gold As long as I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 Până dimineața, astăzi la Radio 21, ne permitem să visăm puțin. Așa că la scurtul zilei vă aducem o listă cu lucruri pe care ni le-am dorit cu toții odată în viață. Hashtag Life Goals Hashtag life goal. Să mă de la Naf să mă întrebe dacă am un milion până mâine. Orea! Oh, yeah! Boom! Hashtag Life goal. Să mă caute Justin Timberlake printr-un club să-mi dea șotola pe care mi l-a promis că am dat eu primul rând. Mi se pare normal. Hashtag Live Să mă sunește de la Victoria Secret să-mi spună că dacă nu pot miercuri, măcar joi să vin. Mm. Hashtag Live Goal. să dea mesaj primea de un an și un pic să-mi spună că și-a schimbat singura scutecu, că se simțea murdar. Ah. Hashtag Live Să mă certe Messi după meci, că iad m-am calicit și n-am dat pase când a cerut și el. Bă, și odată a cerut. Hashtag Live Să mă sune și Rubel să-mi spună R. Scurtul zilei. Oh! Hey, Rămâi pe frecvența Radio 21, Participa la concursul brazilian și poți câștiga cu berascol. Pentru că iarna chiar e ca vara, Dacă ajungi în Brazilia, ori bere, rio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 adio 21 Viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Excuse Înapoi -da. yeah. we'll right la hituri. Radio 21.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 Cause if you tell I'll take it slow Make you lose control Wet wet wet Wet wet Wet wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Cause if you tell Cause if you tell Cause it fit down Got a Hennessy in my hand One more time I go Higher powers taking a hold on me I need a one dance Got an in my hand One more time I go Higher powers taking a hold on me este 7.37 de minute și vorbim despre ce vorbim în emisiune Despre vremea cu a, da. Bobo de la Meteo Bine ați venit la rubrica de vreme la Radio 20. De vreme? Rubrica de vreme, pui. Nu e de vreme, cât e? 7.37 Într-un final, vremea asta parcă mai arată vreme de septembrie Adică se mai încălzește un pic față de ce am avut până acum Că prea ne-am luat așa vânt și ne-am dus către temperaturi joase O să fie o zi plăcută astăzi și ca să folosesc un termen pe care îl folosesc în general, meteorologii, izolat, mai plouă scurt pe la munte și în sudul țării, meteorologii și electricieni, folosesc cuvântul ăsta, Isolat. izolat Maximele pornesc de la 15 grade, se la 23 de grade, cu 20-21 de grade în București și cu în orări trecătoare în capitală Mi-a spus cineva, ieri mi-a dat mesaj pe pagina... Pe, pe pagina de Facebook Mi-a zis, ești cel mai prost prezentator meteo Pe care l-am auzit vreodată Te Și m-am bucurat? bucurat, chiar m-am bucurat <laughs> Pentru că înseamnă că cineva ascultă meteo Pe care le dau eu <laughs> E close enough Bun, merge mai departe la cel mai prost prezentator de sport Pe care l-am auzit eu vreodată Ionut, bună hey, Salut, ce faceți? <laughs> salut, salut Hai să vă zic, știi că o jucau fetele ieri la China, la Wuhan jucau... Simona Halep cu Vezi? Irina Begu Jucau la China exprimare de A, chiar și de ziua ei ce a făcut sima? A bătut o să să anuleze, meciul, de fapt a abandonat Irina Begu. Nu, no, n- nu, ne de la A Deci a batut-o s-a anulat sau ce s-a întâmplat? A câștigat Simona Hale prin abandonul Irinei Begu ah, am Ați înțeles? Da, da cadă ei Mă înțelegeți? Mm -hmm. Da? Și mai am o știre despre, dacă știți, Serge Orie Este no. fundaș stânga la... Cum? Serge Orie este un fundaș stânga la PSG El, săracu, au jucat acum în weekend, au pierdut cu 2-0 la Toulouse Da El a fost eliminat și după ce a fost eliminat A fost condamnat la două luni de închisoare După ce a insultat un polițist Și a fost violent cu oamenii legi ah. El mai având probleme în trecut V-am mai povestit eu A făcut o, un Q&A din asta pe internet Și a spus ceva despre antrenori Și cu Zlatan Car. O glumă care avea o relație carnală și niște chestii, nesți a fost Foai. suspendat mai multe luni de zile, e un acesta. asta. Semnul rie și este acest tamaș de Paris. Asta vrei să zic, <gângă> Exact. Bun. Deci Bun. asta e cu sportul, da. da. Nu mai ai nimic să ne zici? Nu. Can weekend. Vine... dat cu pușcărie Cu asta ce mai vrei? Marele premiu al Maleziei de Formula 1, un weekend și că nu ne zici? Nu, dar mai, mai e așa mult până în weekend Bogdan? Mai e foarte mult până în weekend. Vezi, număr zilele. N-am mai avut de o săptămână și ceva o cursă de Formula 1. Sim când nebunesc aici Anyway, uh, avem o treabă foarte drăguță În câteva minute la Radio 21 Pentru că a sesizat eu nu-ți că Sean Paul e peste tot Da Și o să încercăm să-l forțăm pe mai multe piese pe shampoo. <laughs> Dar până atunci Martin Garrix și Bebe Reșa, In the name of love Ești la dimineața în mare fel Stai pe 21 If I told you This was only gonna hurt If I you That the fire's gonna burn Would you walk in? Would you Do it all in the name of love Would you let me lead you Even when you're blind in the dark Of love, when this madness, when this poison săci pe piesa asta pe Yeah my dear bang bang. foarte tare, da. Cum ar fi? asta oricum face featuring cu toată lumea. Cum ar fi să să apară pe diferite piese din România și nu numai. Asta ne-am imaginat noi. Stai un pic înainte să intrăm în discuția asta să i dăm voie Nicoletei, nu că să arate cât de frumoasă este vocea ei. la Radio 21. Bună bang Așa. a intrat a făcut fisticnic cu Nicoleta ah, o -o. Deci ca să înțelegeți, eu, eu vorbeam ieri cu băieți și deja nu îl mai supor pe omul ăsta. Este peste tot, șampol și s-a băgat și peste melodia fetei este Asia. Da, și -aici mie aici, îmi place mai mult fără varianta fără el. Și am zis, bă, nene, dar asta e peste tot Hai să-l punem să fie peste tot Stai să căutăm un pic o bucățică din Champoll cu Sia Să înțeleagă lumea unde e bang, bang ăsta More. Cred că este la începutul piesei, nu? Da Sia, ia să vedem să mai aici cu tare, țac, țac, țac Deci da. merge super bine Dacă te plătesc ăștia la featuring-uri Cred că are de dat pe impozit, pe ăla, pe declarația 200 Are de dat la bani Deci am plecat de aici girl, Fiți atenți, la bărăbang-bang bang. Bang bang. Am luat bang acest bărăbang-bang bang, bang bang, da, Și ne-am dus cu el cât am putut de departe Și uite, de exemplu ai gata, terminați asta Și ne-am gândit cum ar fi să facă uh, Featuring uh, cu Mihai Constantinescu De exemplu, peste, pe, pe piesa asta E o lume În care veți găsi o bang cu și mi bang Eu cred că s-ar descurca descurcat de minune și n-ar fi singura piesă pe care ar putea să intre. Da pe ce piesă ar putea să mai meargă Bogdan? Pai uite, asta a fost chiar ideea lui Ionut cu Connector. Fii atent ceiș. Bang Paul. Sean Paul chiar merge pe absolut orice Băi, dar parcă Se pupă acolo cu e, conectă E prea brăbang-bang, John E prea bani bang Corect Și ar putea, dacă ar vrea să aibă cu adevărat succes în România În perioada asta, cu cine ar trebui Evident, să facă Evident, cu Carlos Dreams, baby Uite, ne-am imaginat și un feature În Dreams cu Șampol. tine, de de noi Pentru că tu ești Supera mea Brăbang-bang Eroina uh. Brăbang-bang Eroina Ha oh, chiar nu. Chiar nu. asta ar merge absolut. Asta ar trebui piesă fructă piesă de club și pus să fix în versiunea. <laughs> asta. Pentru că tuiști supe ămnerbang Bang Bang eroine Perfect! Carlos Dreams Fai să nu se supere Carlos Dreams <laughs> Sean Paul's Dreams pe noi Dar uh, îmi place mai mult cu Dribang Bang, Bang acum. Aș vrea să facem o versiune da, că... În playlistul ul 21 să dăm doar cu Dribang Bang Mereu face, -o, face piesa mult mai bună O să depun o cerere la, la conducere Aș dăm... vrea și partea aia cu Modern Diamonds Modern Gold păi, O să mai luăm toate părțile de la Sean Paul Și le punem prin toate piesele posibile Da, Dacă tot am vorbit de Sean Paul, Ce piesă credeți că urmează în playlist? Conecta Nu, stai să mai dau la tăpile asta Că am înibun cu ea Bără bang, bang Bără bang, bang Bără bang, bang Bun bun, bun, bun, bun nu mai băieți, nu urmează Conecțări urmează Bobbili, Bobbili Și asta te cu Bobbili, Bobbili Păi stai că pun și bărbanc Stați cu rechile pe noi, neața You see the girl with the big tick de gimme Head to the floor, gal, give de gimme de The Nova girl and gimme down to the ground, big activity Spin girl and Top girl and give me Body look fine, girl, gimme Take body 'cause you're spinning you your body come in love, you're spinning body the trumpets blow. When you bubbly, bubbly, serious, sing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get someone come trouble, trouble. Bust two back, love the bubbly, bubbly. Call in two friends and double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly, and she got, she, uh, carry me remedy. On the look good, girl you ever be winning it. Turn it up right, girl never be dimming it. Take up your body 'cause in inna your element. On your body, me take up a permanent residence. Come and over your spinning it, rotate your body. Come you and over your you spinning it, rotate your the trumpets blow. Yeah, yeah, my sister shampoo. Magetiku berbang banggo. Make the trumpets blow. Berbang bang. Să razna luăm cu bără, bang, bang. A, povesteam săptămâna trecută, cred, la Radio 21 despre un băruleț din Vaslui, unde doi copii că sunt copii, între la copii, nu? Aveau vârstele undeva pe la 10 și... 8 ani, e o de genul asta, 11 18, acolo. Păi și aveau 18 deja. Așa, copiii ăștia cu 8? Da, au fost surprinși într-un băruleț din lui, jucând la păcanele și comportându-se ca și când totul ar fi normal, se cunoșteau, băteau high five cu lumea pe acolo, erau clienți vechi, au câștigat 60 de lei la păcanele, i-au împărțit, le-a dat patronul banii, uite că ați câștigat atât, au luat banii și plecați. Și s-a revoltat lumea, că băi, cum e a admisibil în 2016 să meargă doi copii la păcănele, Nu este ok. Este inadmisibil, nu? Este inadmisibil, de fapt. Ce să vezi? Așa. E. Vreau să facem un mic faol la... Faola. Faola. la limba, da, exact. Pe situația asta. Pentru că a fost amendat patronul, în caz că vă interesează, a luat amendă 25.000 de lei. 25 de lei înseamnă 250 de milioane de lei vechi, Un sfert da. de miliard cu, bă! Deci 25.000 de lei și 60 de lei ce le-a la copii premiu. <laughs> Știi ce sunt eu super curios? A. Dacă o să plătească amenda asta în monedele alea care sunt în aparat. Să duce cu o cheiță, una un aparat, de la hai, haide să plătim amenda. Am plătit-o în 3 lămâițe. <laughs> deci, cred, că... Cred, că, cred că are suficient banii în aparatele alea. Eu am vorbit la un moment dat cu un tip care a lucrat pe vas, nu stiu cum se numește ăla care amestecă... Uh, crupier. Da, crupier. Da, nu? Așa. Tipul a fost crupier pe vază și mi-a spus: "Băi, sistemul, sistemul, sistemul este, da, dealer cum mă arocare. Sistemul este foarte simplu la jocurile de noroc. În funcție de țară, se stabilește exact cât îți mănâncă aparatul până îți dă ceva. La noi, în țară, de exemplu, este japca foarte mare În Las Vegas Că tipul au fost până mai toate cazinăurile din lume În Las Vegas la, Pentru fiecare dolar băgat Aparatul dă 87 de euro De cenți. A, e japca mai mică. e japca mai mică În România, pentru fiecare leu băgat Aparatul dă vreo 40 de bani Cam asta e diferența Mamă, ce informație de Bogdan, bă, pe unde Da, e făcut o, o medie, mai e un soft acolo. Casino. Așa, și una peste alta mi-a explicat că cel mai prost lucru pe care îl poți face în viața asta este să joci la aparat. el fiind dealer și el fiind fost uh, dependent de jocuri de noroc și așa mai departe. Și a zis, bă, nu juc pentru că ele sunt calculate matematic. Tu nu ai cum să. decât din noroc și nu vrei să-ți banii. Pentru așa ceva Frate, tocmai mi-am dat seama de ceva super tare Așa poți să scapi de dependența de jocul de noroc Te faci scrupier, te faci dealer uh, Nu, nu da, pe bune da, Pentru că apoi nu mai ai voie să mai joci Și, asta nu și, mai voi. și da. pentru că vezi Din interior tot sistemul și nu vrei să mai faci asta. Ai mă, pe bune, nu vi se pare că tare? Ați auzit asta la noi. Dacă o să existe un om care scapă de dependența de jocuri uh, pentru că s-a făcut dealer crupier, să mă sune. Păi și cum e valabilă și, la, e valabilă și în cazul femeilor păi... care merg la shopping, de exemplu, dacă vrei să scapi de dependența de shopping, fete vânzătoare. <laughs> Crezi că funcționează? Așa s-a vindecat și șurubel de alcoolism. S-a făcut barman. <laughs>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 Stăm. Ai grija de silueta ta. La Emag este săptămâna electrocasnicelor. Ai până la 40% reducere la electrocasnicul emis Zelmăr. Comanda de pe Emag aspirator cu filtrare prin apă Zelmăr pentru suprafețe multiple 1500 W și filtru HEPA la doar 429 lei. Emag online va aș simplu.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 Radio 12 12, Radio 21 You know where radio 121. When these stars start to fall will you love me when you call and need you close.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 Never catching, Never, catching Never catching us. Never catching us. All these lights got me in a daze. I've been lost. Haven't slept in days. I'll just be all you need This life, all This life is all we know This life is all we know Made it way past broken hearts Won't you stay a while Stay a while We are still on the run Never had enough Never catching us catching us <laughs> fast broken hearts Won't so you stay with stay with stay with we are still on the run never had enough never, never catching never us made a way fast broken hearts want you stay with stay with stay, wild. stay wild. we are still on the run Uh, catch us. De distracție 21 Bună dimineața, este ora 8 fix, avem știri la Radio 21 prezentate de Alexandra Gavrilă, neață Alexandra. Ața bună. Ascultăm. Bine v-am regăsit! Ne așteaptă o zi însorită și mai călduță ca cea de ieri Doar în zonele sudice și la munte vor fi ploi izolate de scurtă durată Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 23 de grade Celsius Cu 21 de grade la prânz în București Norii mai poposesc în plimbare deasupra capitalei Momentan se înregistrează 10 grade în București, Tulcea și Buzău 9 la Baia Mare, 8 grade sunt la Arad, 7 la Alba, Iulia 5 în Botoșani pe jumătate dintre adolescenții români au fumat cel puțin odată, arată un studiu al Agenției Naționale Antidrog. Cifrele depășesc cu 5% media europeană. Ministrul Sănătății atrage atenția că statistica privind fumatul este îngrijorătoare, mai ales cea care se referă la generația tânără. În contextul în care legea antifumat, ce conține amendamente care elimină o parte dintre restricții, a ajuns la Camera Deputaților, ministrul Vlad Voiculescu face un apel către parlamentari să nu adopte pro. Proiectul. Continuăm știrile, venețienii sunt nemulțumiți de masele de turiști care le invadează zi de zi orașul, așa că au hotărât să protesteze. S-au urcat în gondole și în bărcuțe. Peste 2000 de venețieni au încercat astfel simbolic să blocheze un vot care tocmai ancora. Străini au fost primiți cu semne obscene și vociferări. Lipsa bunului simț și mizeria pe care o lasă în urmă turiștii ar fi principalele nemulțumiri ale localnicilor din Veneția. Anul trecut orașul Laguna a avut parte de câte 70 și 4.000 de vizitatori zilnic veniți din străinătate. La sport, diseară începe etapa a doua a grupelor ligii campionilor. Cap de afiș este meciul Borussia Dortmund-Real Madrid. Celelalte partide interesante de astăzi sunt ASE Monaco, Bayer Leverkusen, Leicester City, FC Porto și FC Sevilla, Olympique Lyon. Iar Robbie Williams vine cu un nou album. Pe 4 noiembrie, fanii vor avea ocazia să asculte Heavy Entertainment Show la comandă, fie de pe internet, fie direct din magazinele specializate. Primul single va avea același nume ca și albumul. Colaborările de pe noul material implică nume mari. Printre starurile cu care Robbie Williams a lucrat se află și Ed Sheeran. În ajutor i-a venit și Guy Chambers, textierul alături de care a compus unele dintre cele mai mari hituri, precum Rock DJ, Angels și Let Me Entertain 8 și 3 minute, let Bogdan Șurubel și Ionuț entertain you Ascultați Radio 21 Ce frumos, mulțumim, frumos ce Alexandru. Făcut? Ce ai făcut? <laughs> este ora 8, ora în care avem nevoie de ajutorul tău la telefon la 0372069699 pentru că o să mă cert din nou cu Șurubel, presimt și în plus, în câteva minute vorbim despre ce se întâmplă în autobuzele și în tramvaiele din România și din București, eventual o să dăm și înregistrarea aia care face în conjurul internetului. Dacă nu știți despre ce este vorba, rămâneți pe Radio 21. DJ Snake, Let Me Love You, ești la dimineața în mare fel și cu Bogdan, și cu Ionut și cu Schrubel. Eu toți să cred în weekend, eram burni on the edge of something beautiful, something beautiful, selling -a, a dream, smoking mirrors, keep us waiting on a miracle. A miracle. go through the darkest of days, having to heartbreak away. 7 minute, ești pe Radio 21 Bună dimineața! Trăiești în țara În care controlorii uh, Controlează Controlorii Controlează și pasagerii Jură, pasajează, Și alții filmează Și toată lumea se poartă extraordinar de urât Cu toată lumea Cel puțin asta reiese dintr-un video Care are, e pentru prima dată când vă dați așa ceva 12 like-uri Și 4300 de ai mai văzut vreodată șurubelul în video? Nu, dar de ce se întâmplă chestia asta? Ce se întâmplă Bun. în video asta, Bogdan? Ce se întâmplă în video ăsta este foarte simplu. Acțiunea se întâmplă într-un tramvai în care au venit controlorii cu un regulamentar, cum e acum, cu Vesta pe care scrie control. Știi că nu mai vin. Da, am văzut în... și dată. Fost de mișto. A, așa. Au venit și la mine așa și am scos limba. S-au dus la o duduie în tramvai și au... au zice ea, au întins mâna să ia, mă rog, au controlat-o de bilet, n-avea bilet și au întins mâna să o caute de buletin să o și a fi și împins un pic și a și împins-o un pic, păi, da. ideea e că acum merg și pe controlate și pe roate Hey. Și a urmat o discuție Pe care o să o ascultăm și noi Acum o să fie foarte greu să vă dați seama Cine e pasagerul, cine e controlorul Cine nu mai contează De menționat, controlorul este o ia La rândul ei Cea care urma să fie prechiziționată Sau să încerca prechiziționarea asupra ei Este tot o ia Și mai avem un pasager, vocea masculină Un nene, care era și el în tramvai Și s-a părut în regulă ce a făcut Dorul, cu samaritan. Cum îmi să zic dorul atenți, samaritan Deci este ce de teatru ce s-a întâmplat uh, aici. Uite, îi dăm play chiar acum ea. Eu facut mână. mână nu, nu mă pici tu pe mine. n dreptul, da? ordinat. Și tot voie să-i faci. Și nu în Deci te Nu, în general. Nu, viața mea nu m-a pici. Nimeni cum mai a Speakerule <gânării> de femei te arăt eu ție. În vedeți <gânări> un rom, n-amesc n-am să vă spun. Îți arăt eu cum îmi așa văd. Yeah, așa se moaie. Așa vai tué vai vai vai Oh, oh. Băi, sunt curiești cine azi Băi, stai. stai Așa, bun Îmi pare rău că am avut un moment de la în care Efectiv, m am, m -am, m -am bufnit râsul Dar, scuză-mă Pe mine m-a bufnit în continuu Deci este, este cum, cum să spun Este portretizarea perfectă a unor tipologii de oameni Asta, dacă, dacă regizai Dacă le dădeai replici, nu ieși atât de bine Deci Este uh... perfect controlarea este cea care folosea cuvintele fraierule care... Asta zic, și... cine a zis fraierule? Da, ea Schmecher e. Și de, de, de femei. Și las că -ți ție. Și tipul la un moment dat îi zice călătoarea cum, ce drept mă împiști tu pe mine? Și a zice E, Iita! Mă, cum să, cum poți să spui tocă controlare controloare să-i spui unui pasager pe care l-ai împins ia, vezi mă, Iita! Cu <laughs> Doamne ferește! Deci Așa, eu... facultățile era pasager. Da, da, eu zice. nici măcar nu m-aș mai revolta S-au revoltat toți până acum Și pe internet la adresa acestui și La adresa controloarei Că trăim într-o țară, încarică, bla, bla bla Bă, e amuzant Asta e viața noastră Hai să ne bucurăm de ea, frate E amuzant când stai și te uiți de aici Să fie acolo nu cred că era atât de amuzant și Da, frate, și de asta, că... -asta mi e și o mașină, sincer Așa, mașină în jur eu singur, sunt geamurile închise și dacă mă înjură nu-i aud, nu trece energia negativă prin geam, știi? Da, Așa dacă stai în autobuz acolo și să tot înjură unii lângă tine, păi n-ajung eu aici, nu vă înjur și eu pe voi, doar că... Bra Mers prin înjurătură <laughs> Bravo ție că poți să te sui mașina. Că nu toată lumea poate Eu am văzut că s-a scuipat acolo la un moment dat. Da, s-a scuipat, scuipat acolo -a lăsat cu Nenea -a. ăla, șmecherul la femei, bagabontul suprem A scuipat-o pe Păi, Uite, da. vezi, asta nu poți să faci tu în mașină eu nu -ți, Că nici scuipatul nu trece prin geam și... Corect, Băi, <laughs> Corect. Dar mai Ca mai? să înțelegeți, scuipatul a intervenit După un șpiț Pe care <laughs> Asta e termenul știentific pe, pe care controlarea a încercat să-i aplice A încercat să-i aplice un șpiț Amenda contravențională, 50 de lei și un șpiț. Bun, hai să vorbim la telefon. 0372069699, Ce ați pățit în mijlocul de transport în comun cu controlorii în general? Și care e opinia voastră? Acum, sigur, are două fețe moneda asta. Că și controlorii sunt oameni și la, la, la rândul lor sunt agresați, dar au și momente în care au exces de zel și Corect. fac abuz de...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 Transpi este un bloker pentru transpirație disponibil în farmacii destinat atât femeilor, cât și bărbaților. Transpi împotriva transpirației excesive.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 la EMAG este săptămâna electrocasnicelor Prinde reducerile băgate în priză De până la 30% la electrocasnicele Gorenje Cumpăr acum de pe EMAG Mașină de spălat rufe gorenie Capacitate 8 kg, 1400 rotații pe minut clasă energetică A+++, cu motor inverter La doar 1329 lei EMAG, online, va fi mereu simplu Hai să intrăm în farmacie, te rog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 Pregătiți cu cele mai tari hituri Radio 21! Arzând de iarzi de el, Donatul de băiat care cu si plântii a devenit bărbat și acum liber, în largul lui.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 acele tale în factator, s -o piele, îmi fac dator Sob pielem, schimbă sângele în vene Și-aș vrea să bătrânim în doi Acele tale factator, piele, îmi fac dator schimbă sângele în vene Și-aș vrea să în doi Vină, e greu să-mi la doi toți i tine eu înșir pe voi Noi, ambii, strani duru unul cu altul Cu străinii Măi, gol În lumină zilei Fără secrete Ne cunoaștem prea bine Să știi, nu-ți e fric Ține-te de mine Îți promit să nu te las Fie rău sau bine Și eu mai am aminti, El încearcă să aprindă mine Tot ce i arzi deja Și n-o să mai poată să ardă Ajele tale îmi fac gato, să pierdem schimbul, și să mă întâlnim cu noi. Ajele tale îmi fac Mă sungele-n bine Și-aș vrea să mă drumim Și eu-ți doresc, de fapt, nu, eu nu-ți doresc Să fii în locul meu, să simt Și simt acum cât te privesc Și să te rușinezi, aflând că tare te iubesc Fără interes Dar cu fantezii Nu le știi, m-ai întrebat În multe dimineți noi doi Și-n singur pat, de lume Pe bune, cu toate că mă-mpungi Și te vreau, pe tine nu tale, îmi fac dat-o sau piele Îmi schimbă sângele în bine Și-aș vrea să îndatrănim în doi Acele tale imi fac dat-o piele îmi schimbă sângele în bine Și-aș vrea să îndatrănim în doi Acele tale imi fac dat-o piele îmi schimbă sângele-mi bine și să mă în Acele tale îmi fac tatu, controlorii tăi îmi fac nervi uh, Cam așa s-a rezumat videoul ăla de pe YouTube despre care am vorbit mai devreme mă... Pentru cei care de-abia au deschis radio, avem o controloare, pot să spun așa? Un controlor, ea, yeah, de cartier Așa, care se scuipă Și se înjură ca la ușa cortului Cu un călător și cu o călătoare Înțeleg că am brâncit pe acolo Încercând să găsească buletinul Unui călător fără bilet yep. Și de aici, scandal, exact ca în cartier Ca la ușa cortului În ritmul ăsta o să se schimbe expresia cu Ca la ușa cortului și o să fie ca la ușa tramvaiului Corect. Va ierta ca la ușa tramvaiului <laughs> Bun, am zis că vorbim la telefon 0372 06 intră în direct la Radio nu Să ne spui Dacă ai povești din autobuz Povești din tramvai Povești din troleu Cu controlori Ce ai pățit tu cu controlori? Sunt de treabă, nu sunt Cum am fost în cazul tău Eu n-am avut experiențe așa negative Pe mine chiar m-au iertat de multe ori Mulțumesc fețe astea pe care o am De om da, exact nevinovat eu știam, pe vremea mea să Aveau geciile alea negre Aveau niște geci negre și mergeau. aveau întotdeauna un costum Care le venea prost Deci întotdeauna când era un om care avea pantaloni De costum care vine prost și geacă Coborai din tramvai Și de cele mai multe coborai din tramvai Da. Îi învățasem pe asta. Acum au veste pe care scrie controlor Deci sunt ușor de reparat păi Ne faci și niște veste frate, pe care să scriem out of control nu? Hai să <laughs> vorbim cu Gabi Bună dimineața, Bună dimineața. Gabi, tu adică... lucrezi la RATB? Nu crezi, la fix chiar vrem să auzim și din. Uh... Hai, să, hai să vă ceva. altceva. Aici intervine bunul simț al fiecăruia. Eu știu că eu dacă n-am direct sau n-am legitimate de intrare la voi, nu pot să pe sebă în radio. este? Corect Dar înainte zic, Ia două de mai ia adică, De la ușă, nu? Nu, no, dar e ușa aia acuma, cu cartela Voi magnetică Zine înainte, tu ce faci, faci la, ce faci la RATB? Ce, în ce domeniu lucrezi? Ai, șofer, în șofer Nu e apărarea, nu, nu e o la colegii mei Dar tu dacă știi că nu ai bine ce cauti mașină să acord, acord, de acord. Da, n-a zis. Doamnesulește. Corect. De aici se paie, de aici atâi e toată discuția. are știi că e cam cam cu cuplace în România și ce nu se știe și nu s-a făcut public, transportu un camion Dar nu e, știi că nu e atât de simplu cum spui tu. Gabi, eu nu sunt de acord cu tine pentru că există e, ok. o procedură în caz că dai de un pasager fără bilet, ok. adică ce hai, face hai, situația hai eu, te scrip cu el? Ba să zici că ești controlor, ești controlor, dar și eu sunt pasagerul, da ce zici? Mă roști cumoț să îmi bilet, să îmi dau bonetul, zici? Încerc să te legitimez. Nu înțeleg că ultima vremea mea, repet, când mergeam la liceu se proceda așa. Șoferul, în speță tu, bloca ușile, nu se ieșea din uh -huh. autobuz. Este secrestare de persoane, știi cumva? De păi stai puțin, așa se făcea atunci, atunci nu era secrestare de persoane, și venea Clar, cineva. Atunci nu era lumea cu internetul să facă 2 -2. Ah, aia aia ca, să pe 7-2-3 poti. Se spune tot cu tine, era acolo un câștig existent, dar din binețele acelea care țin cu tine, de-aia și am ajuns, unde suntem cu 10 mașini în loc de 20, de-aia suntem cu 5 tramvai în loc de 30, uh -huh. pentru că lumea poate să-l dimecheze. Știi cum să-ți fie mașina, să gratis că e bazat pe să fie gratis, dar nu știe că încă nu e gratis, și să fie. Și atunci am controlul în ce mai frumos, părăsit și mai subiectul. Dar, ăștia afară cum fac? Astia afară cum fac, uite. Astia afară cum fac? Și învață de la școală. Nu ai bani de bilete, pei pe jos, uite, faci filme, n-ai burtă. Nu, no, zic eu cum, nu e așa, nu așa. Bine, poate și așa, dar zic eu cum, cu amenzi de la 100 de lire în sus, îi învață. Și cum îți dau dacă tu nu te duci cu poliția? Că poliția, ești obligat să te legitimezi bine. în fața poliției Ai văzut tu poliția afară În lucrurile de transport? Nu Este un om învățat de mic Unde este un La noi, nu te menec că e gratis Păi da, da, pentru am... că permitem să fie așa Dar și eu să, să știi că eu permitem, Dar nu ne place circul a internet Noi facem public lucru că un controlor A tras un video, de ăla că nu are bine, Dar poate a să ajut păi nu, nu, stai, stai, stai, stai puțin, Gabi Despre ce vorbim? Un controlor care a dat cu piciorul După un pasager, ție, nu ți se pare că chestia asta Trebuie ai încercat ă, așa de trei ore să te scui pe lumea Și să aia. de cum reacționezi după trei ore Dar stai puțin <l> Și ce fac? Dau cu picioarele în pasager? Tu vrei să spui că e ok? Nu, nu, nu, nu păi, eu nu, am, okay. Cam, -am, fără bilet, nu eu am înțeles Și că am scump fără bilet Eu am mergea Ok, am înțeles asta, mai departe Un de controlor, de de cum de dă cu piciorul într-un pasager Deci Culpa e, e comună, e, sigur, e, dar e, cum? la nivele e diferite. Poate e, la cumpărături, bineînțeles, ca și la Badivels, ca și la alte parte, Mai cu puțină școală, mai cu aia, păi... pe care niște niște niște niște e niște niște niște nu niște niște niște dacă tu ai de moment, Des... Gabi, dacă tu ai nervi de moment Ție-ți -ți se pare normal să-i zgâri Unuia mașina cu autobuzul că te-ai nervat pe moment? Nu, nu, pe cazuri izolate Hai să nu generalizăm păi Asta zile... spui și eu, că se întâmplă așa ceva cu un controlor Caz izolat sau nu, este un om plătit da. Să controleze bilete, nu să dea cu picioarele în pasageri Indiferent da. cum s-a pasagerul Deci pasagerul Deci să înțelegi Dacă știi Începea ta și bă, tu ca om Știi când ai bilet, ce cauți acolo Corect, bun, dar poate ar trebui să schimbăm puțin modul în care se face controlul ăsta. Că poate da, să, vin, Doamne, să vină direct da, cu un da, polițist da. în autobuz, Mâine, să vină da, da. direct cu un polițist Mâine. și domnule, te legitima, te legitimezi în, în fața polițistului. N-am impulsit să te-a-mi să-mi blocați vorle cu aia. Ce? Ce mai v-a zis? -o, România, Gabi, am o idee. Uh, da. Cunoști pe cineva în conducerea la reate, Am vrea să fim controlori pentru o zi ca să vedem și noi cum e treaba și să putem. Da, să eu vrea. Ba da, te rog frumos, eu vreau să fiu scuipat 3 ore. Bine oh, ce? Poți să stai în mașină? Zici <gri> <gri> ceva? Nu stiu mașină. <gri> Bine, Gabi, La că... treabă pe masina acolo. Vorbim cu cine? 0372 069699 Avem la telefon pe Constantin din Botoșani. Bună dimineața Const Constantin. Neata, ia zine! Și vă ziți-a văzut la loc de voi. Te auzim extraordinar de prost, Constantin. Vă dește mai încet. Mă duc la lucru, cum vă vezi. Cu autobuzul? Nu, scurau, te beau. Așa, și ai probleme cu controlări în general sau nu? Probleme nu mă am pentru că eu... Până că nu m-am îngătoat să fac asta să nu mai dau spate. Eu mai dau, mai dau spate. Bun. Bine, Constantin. Bine, Constantin. Exact. Simplu. O răsposă, o rezolv și așa, uite. Uh, pe linia 4, bună dimineața. Daniela? Bună dimineața. Te ascultăm. Uh, asta cum a zis și primul interlocutor, deci asta. Uh, nu sunt de acord cu ce-am făcut. N-am văzut, e adevărat, clipul fănești. Fă cu controlarea și cu pasagera, dar cred că nici filmarea nu e făcută de la început. De regulă, cel care e controlat, asta ar trebui să facă, să se legitimeze. Nu ai drept, cum a spus și colegul dinainte. nu curci, da? da? Nu ai ce să cauți într-un mijloc de transport. Eu nu mă duc la alimentară să iau o pâine. În ideea că o să o altă dată, că nu o să am bani, da? Eu, eu sunt complet de acord, dar nu vorbim despre obligativitatea omului de a plăti bilet, Ca asta știm toți. Noi vorbim aici despre reacția unui pasager și reacția unui controlor într-o situație de genul ăsta. De la, dintre cei doi, de la care ai așteptări? De la pasager uh, sau de la controlor? În primul rând, de la pasager. Ai așteptări de la pasager? Eu cred că pasagerul poate fi absolut oricine. Eu cred că așteptarea ar să ai de la controlor, că este un om la muncă, are, un, are o conduit, are un cod de procedură, are nu, e un om care câștigă bani în momentul la pentru că verifică alți oameni. Pasagerul este, poate face, nu știu, una, e ca un animal, habar n-ai ce face. El nu trebuie să răspundă în fața nimănui decât în fața legii. Poate să spargă geamuri, să dea cu picioare, să pe dacă atât l duce cap. E un controlor, e în timpul serviciului. Și în momentul în care vine să-ți scuipe, ce-i să mâna? Tu, ca și controlor? Da. Chemi poliția. Chemi poliția. Dar Ai... cu siguranță nu-i dai un picior în gură, crede-mă. Nu-i dai un picior în gură, dar nici nu-l cred că. Nu-l feliciți, dar, nu dar nu dai cu șutul după el, că cu dacă a duce capul, cum să te iei la bătaie Ai cu pasagerul? Înseamnă că tu, la rândul tău, ești exact ca el. Iar duduia care spunea că are facultate, trebuia să se comporte ca atare. Deci ca o Asta doamnă, altă ca o... Da. Da de, acord, ca de Mulțumim că ne ai sunat. Ok, zi, pa, pa, pa, pa, Daniela și... Călătorii sigure. Călătorii sigure, da. O să continuăm discuția. Trebuie să luăm Haideți o scurtă mă. pauză. Ne-am ne lungit. Trebuie să ne și certăm un pic. Ne-am certat deja pe tema Haideți asta. Haideți, mă, să ne facem controlări. Da. Aș vrea o zi. zi. O zi azi azi azi azi azi și, super. și Poate încercăm. Poate Dacă facem. ne aude RATB, chiar am vrea să încercăm treaba asta și să fim primii oameni de media care încearcă... Această meserie Haide. Continuăm discuția pe facebook 21 Puțin mai târziu, 8 și 28 Rămâneți cu noi, Nansa.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 5 litri la 39,99 lei. Lidl. merit să fii surprins.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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor Ai reduceri de până la 25% la electrocasnicele mari Arctic și Beco Comandă de pe EMAG Mașină de spălat base Beko 12 seturi, 6 programe, clasă A plus și cu 5 ani garanție la doar 1099 lei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 De ce 21 Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic minimum 2 litri de lichide right solo en tu yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar a mi no me importa con él porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, querer qué vas a hacer, decide prepa ver si te quedas o te vas si no no me busques más si te vas yo te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 Să 8 37 de minute, și la Radio 21, bună dimineața, jur că cu toate discuțiile astea pe care le avem și cu toate problemele pe care le avem în, în societate și în oraș în general, îmi vine să mă mut la țară, să o fac pe aia clasică, se, se zice downshifting, să te duci la țară să trăiești viața relaxată și liniștită De acolo, fără problemele de aici Fără controlori care dau cu picioarele după tine Fără pasageri care scui în autobuz Fără p -p scandal pe străzi Noaptea, fără toate chestii. Da, frate, pentru că asta este metoda de lași Asta pe care o adopți Tu, e, tu nu vrei fii, să mai da. trăiești cu orașul Pentru că nu mai poți Orașul te-a bătut cum ar venit. Eu, nu în schimb, o să rămân în oraș O să rămân aici și o să trăiesc în comuniune cu orașul meu Pentru că e mișto nu. Pentru că asta e viața Nu m-a bătut nimeni șurubel Este vorba despre faptul că îmi place mai, mai mult decât claxoanele Îmi place chestia asta Dușul sau ce? Ce? Da, nu înțeleg Plouă O, oh, Doamne, ce frumos Ok, hai să explicăm ascultătorilor ce facem astăzi Am rămas în stadiul de Vre ceantă că eu stau aici în cărâu da și cearta de astăzi se referă fix la cum vrei să trăiești, la țară sau la oraș. Cum ție e mai bine? Unde crezi tu că te avantajează să locuiești? Ei bine, tai un pic, deci deja e prea multă natură. ce-mi place, păsărelele alea, uitele, pe care nu le mai auzi în oraș. Știi ce-mi lipsește mie în atmosfera asta pe care ai pus-o tu? Ce? mă lipsesc cluburile, frate. Mi-ar lipsi super mult dacă aș pleca ai de la oraș. Club de călărie, club de... Frate, mie nu-mi ajunge o singură crășmă sau birt, sau birth-ul satului fi ca să fac bar crawling. Bar hopping, cum se mai zic? hopping. Ar fi bird hopping, practic. Corect. Că nu, poți, că nu poți să te duci din unul în altul. Nu-ți ajunge unul singur. Ce faci? Te duci acolo și după aia unde pleci. E superficial, rubel. Ce-mi exprimă mie în viața la țară? Aer curat, nu noxe, telemea adevărată, nu brânză la țiplă, legume și fructe cu gust, nu plastic de supermarket, oameni, sincer, nu hiene obsedate de funcții, liniște, nu claxoane sau bormașini, știi, paralel asta nu poți o bate cu toate cluburile din lume. Păi, asta cu hiene obsedate de funcții, mă, da, ia gândește-te tu cum sunt oamenii la țară, hmm. zic eu, aceiași, și puțin, și se știu toți între ei, și dacă ai făcut ceva, dacă ai fost măgar... Cu orice chestie, după aceea te știe tot satul 5 ani Și hai să-ți explic o este și mai rea Fetele sunt aceleași Sunt același lot de 24 Dacă e extins, dacă mai vin și straniere Nu sunt mai multe Și se știu toate între ele și vorbesc între ele Asta e mai rău Imaginează-ți, ești într-un sat unde te știe toată lumea ți Ce frică? Ți-ar fi frică? Cum nu? ai putea să... orice? Băi, ție la oraș cel mai probabil dimineața Alarma sună așa Cred că toată lumea urește sunetul ăsta Cred că v-am... Ați avut așa o mică tresărire, nu? Ah, le, trebuie să mă trezesc Si rubel știi care e treaba? Diferența este între oraș și uh, viața la țară Că alarma de la țară sună așa Băi, <trui> parcă te mângă e altfel am am eu, Parcă altfel te trezești eu Am și eu MP3-ul ăsta <laughs> Înțelegi? parcă îți începe altfel ziua dacă te trezești la. Hai să-ți dau argumentul suprem și cu asta să mă las în pace. Deci, eu cum aș lăsa eu viața de oraș când aici am atins cea mai mare, dacă vrei, mulțumirea. Cum, cum zici atunci când faci ceva foarte, foarte bun? Complishment... Cum zici accomplishment în român? Realizare. Bravo! Așa. Deci, cea mai mare realizare a mea da. am atins-o aici. Am învățat. Păi eu, toți aceștia, am învățat stațiile de metodă pe magistrala 2. Păi din afară. Hai, deci fii atent. Alecăm de la distor 2, da? Ca să fie. Aia nu e magistral la 2, dă-ți a picat. Magistral la 2 că nu că treci magis... pe la distor. nu. Magistral la 2, m 2 este pipera berceni. Poți lasă-mă pe cei care e 1. Ascultă-mă. Băi, băi și rubel. Băi, Alexandra. Că... Ia-mi, ia, stai, mă caută, -mă, care Bă. e magistral la 1 Bă. și care e magistrat la 2. Și până începi tu cu magistralele tale, deci. ordonează-te un pic, da? da. pune mi da. ordine în stații, da? Dai că mă uiți și eu. Bogdan, tu te dai așa mare de asta, că vrei la țară, că nu știu ce, nu te Uh, marele premiu al rădăuțiului există? Nu. Elias la oraș? Exact. s -a. la oraș, prietene. Formula ta 1 <laughs> ar fi acolo, Formula Cal. <laughs> ar fi Formula Cal și ar fi pe uliță și cu foarte puține lepuri. Da. Clara Nico Rosberg, Clara Hamilton. Aș renunțat la asta. Deci, revenim și magistral la doi? Care e magistral 2 Alexandra Gărbescu. Piper Aurel Fly cu aviatorilor Piața Victorie, Piața Romană, bla bla bla bla la Da? Și deci să zic și pe aia, frate. Deci nu e dristoride. Dar de... știi și pe aia, dar au deci, știi și pe ce deci Nu ai învățat nimic. 8 și 42 de minute. Revenim cu telefoane 0372069699. Viața la făcut, țară sau viața la oraș. Asta da. trebuie să ne Bine, măcar punem o melodie. Îmi pui o melodie pe care o vreau. eu? pune și mie Big City Life. Dar nu influențează votul. Nu influențează votul. Bine. Atunci așa facem. Pentru că e frumoasă piesă. Nu pentru că votăm cu viața la oraș, da? Hai, vă așteptăm la telefon. Ești pe Radio 21. Ură dimineața! Big city life, And right now, Babylon, upon on my case. People in a show. All lined in a row. We just push on. Sing. A permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still, I find it hard to depart this big city life. Big city life. Me try forget my rational ease. Up, no matter what, me try. Big city life in my heart.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 8 și 45 de minute înainte să luăm telefoane pe tema Viața la țară versus viața la oraș Foarte rapid și pe scurt Poți pleca la Rio în Brazilia cu Scol Dacă intri pe scol.ro, Te înscrii la concurs uh, Și uh, ești declarat câștigător Trebuie să ai și puțin noroc și drept Să pleci cu Ionuț și cu încă 7 câștigători la Rio în Brazilia un singur Ionuț da. Pam, pam, pam, cineva, am, la Rio. cineva avea parte de el. E destul Ionuț pentru toată lumea? E destul Ionuț pentru toată lumea. Bine. Pentru a te încălzi puțin în eventualitatea în care pleci la Rio cu Scol, poți uh, să te încălzi la concursul nostru de acum. Radio 21 și Scol te invită să intri în atmosfera braziliană și poți câștiga un bax de bere Scol plus un aparat foto cu care să-ți faci cele mai tari poze în cazul în care pleci. Trebuie doar să dai SMS acum la 1721 cu textul Brazilia, urmat de nume și prenume, orașul din care ne-a și o vedetă cu care Ți-ar plăcea să faci plajă la Rio Nu știu, pentru fiecare Nu uitați, oameni Cine buni Trebuie păi să aveți 18? 18 ani Ca să participați și la fel Ca să mergeți cu mine la Rio, trebuie să fiți da. adulți Pentru da. că și eu sunt un adult, nu? Și da. adulți între ei fac chestii de adulți Stau în bucătărie, beau cafea <rățenie>, după Curățenie, după ei și alte lucruri, Hai da. să vă dau un exemplu de SMS, nu? Da. În cazul meu ar fi Brazilia Bodonea Ionuț Câmp, București Așa, așa. <laughs> Și Cred că aș vrea Să merg la plajă Cu Kim Kardashian Da, cu două, trei și Să-mi așa vreo două ore Să o dau cu ulei Pe peste tot <laughs> Și se după autobuzul, se întoarce În să... partea s-a ziua de plajă. Bine. Fiecare dă mesaj cu ce vedetă iar ar plăcea să ducă la, la Rio pe plajă și aveți la dispoziție 10 minute, da, să faceți asta. SMS la 1721 cu textul Brazilia, urmat de nume și prenume, orașul din care ne asculti și vedeta cu care ți-ar plăcea să faci plajă la Rio. Revenind la ale noastre... Hai înapoi la chat. Vă așteptăm la telefon ca să stabilim odată pentru totdeauna cum decide românul, cum și-ar dori românul să mai scape odată de orașul ăsta de praf, de zgomot, de haos, de mâncă și tot ce mai există la oraș, și să meargă la țară, să se retragă în liniște, să și vadă de viața lui în comuniune cu natura. Sau să rămână în oraș și să aibă absolut toate facilitățile aici, să aibă morul lângă el, să aibă o grămadă de oportunități în carieră Bogdan și să învețe și magistralele de metrou, care am crezut eu că 1 e doi, dar nu contează că oricum le știu, frainele. <sus> Valentina, bună dimineața. Bună dimineața. S-a atacat și un cu cum magistrala, cum da, m, -a, m -a pentru că mă gândeam că ai e cu unirii, dar se pare la unii E2. Da, bună dimineața mm -hmm. Valentina din nou. Ia spune-ne, te ascultăm. Mie îmi place foarte mult ideea de trai la țară, trai sănătos, dar îmi pun problema din ce trăiești la țară. Adică unde muncești astfel încât să poți să trăiești. Pe câmp. Pe câmp, dar nu avem sisteme de irigații, la noi dacă plouă foarte mult se strică toată recolta, adică eu Ia cred auzi. că nu ai din ce să trăiești la țară. Deci votul tău merge la... La șurubele. <laughs> nu, nu te grăbi, de, poate-ți deschis supermarket și lucrezi la supermarket la țară. Da, dar oamenii de acolo au aceeași situație financiară ca și tine. Adică nu au un venit constant. Da. Majoritatea fac naveta la București. Se aprovizionează de la București pentru că e mai ieftin decât de la magazinul din stat. Adică nu cred că ai avea acolo. Pentru fiecare vot pe care o să-l primesc astăzi o să vă zic trei stații de pe magistrala, 1, Deci Dristor 2, piața muncii, piața iancului momentan. Și dacă mă uh, lăsați să în subiectul cu controlorul. Nu. Uh, tu, da, pot să ne să ne sun că revenim la subiect, că avem ascultătorul. Da, da, da. Asta. Sunt foarte mulți pe fir și dacă discutăm acum toate subiectele lumii n-ar avea sens. Da. Rămâi cu rechile pe noi că revenim okay. la subiectul ăla, da? De mai Mulțumesc. Bună, papa. Hai mergem la Sorina din București. Bună dimineața! Nu mai mergem la Sorina din București, că nu mai e acolo. Cristi e acolo, tot din București. Neața! Neața băie, uh, mă, eu votez să stau în oraș pentru că, deoarece fi încă de -aia, uh, pleci de la oraș deștept și la țară te tâmpești rău de tot. Uite, e și asta o opțiune. Ce înseamnă definești a te Faptul că ți se descrățește fruta și, și dormi relaxat? Pai în primul rând, n-ai cu cine să vorbești acolo pe subiectele tale, poate, dacă vii de la oraș, ai niște subiecte de vorbit. Unii oameni de la țară, na, sunt puțin limitați și cu tehnologie și cu... Păi, vezi tu, ești tu acest prometeu care aduce tableta în sat. Da, da, Hai, da, la babe, ai dat Snapchatul la babe, auzi. Îți dai seama să faci Snapchat face replay cu vaca? Vezi că poți să te distrezi și la țară. Bun, uh, Merci frumos pentru vot. Încă trei stații pentru voi. Piața Obor, Ștefan cel Mare, Piața Victoriei. Continuăm până la bingo. Daria, bună dimineața. s -a Daria de la Arad. Ascultăm, Daria, neața. Bună dimineața. Mi-aș prefera viață la țară Și mai am două săptămâni Până într-un fel îmi de Pentru că mă voi muta la țară Și voi continua să lucrez în oraș Deci un mix din cele două Nice, bun, da, practic Mamă. Votul tău trebuie să meargă către cineva Și atunci A, la tară, Categoric la țară, ai zis, nu? La țară, da. Bun. Da, da. Deci iată, 2 de la 1. Mulțumim frumos. Te pupam și continuăm. Mergem la Roxana în București. Bună dimineața. Hai să vedem. Nu mai e nici Roxana. Vreau votul final ca să zic toată magistrada. Zi, uh, pe linia 10 e Gabi, Neața. Pe linia asta, 10. Neața. Zine, Gabi. Hai să vă zici că și nu și Rubenul să-i plăte la țară. Să-stea la Ivorac, să-stea la Corbeaca, să-stea la... Păi așa țară îmi place și mie, Știi cum e? Acum, dacă și la Izvorane acolo e viața rurală, cred că, de cred cred cred că de sunt București. cluburi acolo mai rău decât în București. Păi și atunci nu mai frumos la sara acolo. <laughs> și altceva, la unirea este magistrala 1, la dar la unirea aici, în partea aia Da, e unirea 1 și unirea 2, unirea asta Hai. e pe toate magistralele. Hai să facem 2-2, la Hai să facem 2-2! Mulțumim frumos! Pa, pa, pa. Uh, Hai și cu Edi și puterea aia mâinile tale, Edi. aș vrea să încep cu o mică mustrare pentru Tot timpul el e zis, așa. El a zis în felul următor unde e mai bine și ce te avantajează. Sunt două chestii total diferite. Da, financiar te avantajează să fii la oraș, mai bine e la țară. Din punctul meu de vedere, sunt bucureștean, sunt, am plecat și eu acum pe la 7 jumătate de acasă și am plecat de la Gorsley, încă sunt pe undeva pe la piața Leu. Așa că, cu voca ta să mergem trebuie să ajungem mai repede. De-aia de vreau să zic că, pe furată, pot să știi cu toate magistralele și 3TB-ul și tot, tot, tot, tot. tot. Este. Ceea ce pot să-ți spun, însă, că la gorjului ești pe magistrala 3 cu Politehnică, lui fost Armata Poporului, <laughs> Gorjului păcii și preciziea. Cu mulțumesc frumos! De armata Poporului, Asta e! e. Poporului? Bine! E fost, e, lujerului, e fost Armata Poporului. Da? Armea, da, mă gândeam că te refer la Armata Poporului din Afganistan. -a <laughs> Mersi că ne-ai sunat, Eddie. <fie> Bine, diversi Zii frumoasă și răbdare în trafic acolo Că na, ai ales să stai la oraș 8 și 53 de minute Și Rubel? Na, A -a na, na aia cu magistala mai înervat Deci până la urmă nu era, doi era un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 Gillette, I'm fucked up. There's Without shame now. Without shame I took a pill in Ibiza To show a each I was cool And when I finally got sober felt ten years older But fuck it, it was something to do I'm living out in LA I drive a sports car just to prove I'm a real big baller cause I made a million dollars And I spend it on girls' shoes But you don't wanna be high like me Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be the look on. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that station. Stuck up on that station. Oh I know for sad so sad so Darling, all i know what sad so sad so moon hey. i know what sad so A reminder of a pop song people forgot And I can't keep a girl, no When the sun comes up, I cut them all loose and works my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all the And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. And you don't wanna be stuck up on that stage. Singing, stuck up on that stacing. Oh, I know said so long said darling all all night oh said so long Rai Tuka Pilini Biza Este 9 și un minut Întârziem foarte puțin știrile la Radio 21 Pentru că avem de dat un premiu De desemnat câștigătorul premiului de astăzi Un bax de bere și un aparat foto Pentru cazul în care pleacă uh, la Rio În Brazilia împreună cu scol. Se merse la 172 Noi a avut timp să dai timp de 10 minute Cu textul Brazilia, nume, prenume, orașul din care ne asculti Și o vedetă cu care vrea să faci plajă Ia să vedem ce aici Și dăm randomize aici Atenție Câștigătorul nostru va lua premiu și în cazul în care nu pare că doar eu Stai liniștit Adică premiul de la noi merge oricum acolo Și câștigător este Gabriela Sandu Din București Câștigătoare, Gabriela Sandu din București ar face plajă cu Sofia Vergara. Oui, oh. ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, Este pentru... doamna aceea din Modern Family, da. da. Spaniola da, că și Mi se pare că a câștigat un Emmy sau ceva. Bravo A câștigat titlul de cea mai sexy femeie din lume, asta pot să ți spun sigur. Sexy. Bravo ei de dor. Da. Uh, bun, deci Gabriela Sandu din București cu Sofia Vergara ar vrea să meargă Nu vi se pare interesant? Mă așteptam să scriu un nume de vedet Ba nu, n-a câștigat, câștigat mi scuze. Uh, este cea mai bine plătită actriță din sitcom-uri. Am înțeles. Bine. Uh, o să te sunăm Gabriela Sandu, să spunem cum intri în posesia premiului un bax de bere scol și un aparat foto Merg la tine. 9 și 2 minute ne pregătim de știri la 21. ДИНАМИЧНАЯ Hai, am intrat în ora 9, și 21. Bună dimineața, Alexandra! Nața, bună băieți! Te ascultăm! Bine v-am regăsit. Ne așteaptă o zi însorită și mai călduță ca cea de ieri. Doar în zonele sudice și la munte vor fi ploi izolate de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor gadra între 15 și 23 de grade cu 21 de grade la prânz în București. Norii mai poposesc în de Deasupra capitalei, momentan, sunt 11 grade în București și Caransebeș, 14 la Constanța, 10 la Craiova, 9 la Cluj, 8 la Suceava, 6 la Sibiu doar 2 grade avem la miercurea ciuc.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 Continuăm știrile. Azi noapte a avut loc prima confruntare televizată dintre Hillary Clinton și Donald Trump, candidații alegerilor prezidențiale din Statele Unite, programate la 8 noiembrie. A fost o dezbatere înverșunată în care cei doi s-au acuzat reciproc de minciuni și falsuri. Înaintea dezbaterii, democrata conducea în preferințele de vot ale americanilor cu 45%, având un avans de 6% în fața competitorului său republican. Mergem mai departe, cântecul Imagine, imnul de pace a lui John Lennon are acum o nouă versiune. Într-o campanie, Unicef Shakira, Katy Perry și actorul Idris Elba sunt doar câteva dintre personalitățile care au interpretat această inedită variantă cu acordul lui Yoko Ono, văduva lui John Lennon. Este o inițiativă Unicef care încurajează pe oamenii din lumea întreagă să înregistreze versiuni proprii. Are celebrei piese lansate în 1971. În videoclipul acestei versiuni apar și DJ-ul David Guetta rapper William, fotbalistul Neymar, dar și ambasadori Unicef, cercetători de la bazele științifice din Antarctica și de pe spația, Stația Spațială Internațională sau oameni obișnuiți. Imagine din 2016 promovează cauza celor 28 de milioane de copii de pe glob care provin din familii de refugiați. 94 minute, vă las cu Bogdan Șurubel și Ionuț. Sunteți în stație de distracție. Ascultați Radio 21. Mulțumim frumos, Alexandra. Imediat ai ocazia să câștigi o tabletă. La Radio 21, dacă ghicești ce piesă traduce astăzi Ionuț, la Ascultătorul pe Vers Bună dimineața! 28 minute, Ionuț, ești pregătit pentru Ascultătorul pe Vers? Nu dimineața! Bine ați venit la Ascultătorul pe Vers, rubrica unde eu traduc o melodie. Voi o ghiciți sunând la 0372 069699. Spuneți ce melodie am tradus, logic, și câștigați o tabletă. Logic, da? Bun, hai să începem. Iubita mea are simțul umorului. E cea care chicotește la înmormântări Nimeni nu e de acord cu ea Ar fi trebuit să o venerez mai de dinainte Dacă cerurile ar grei vreodată Ea ar, ar fi ultima adevărată purtătoare de cuvânt Atenție! Fiecare duminică devine mai ștearsă O travă proaspătă în fiecare săptămână Ne-am născut bolnavi! Ea i-a auzit spunând Biserica mea nu te mântuiește! Ea mi-a spus Venerează în dormitor Singurul rai în care voi fi trimis E cel în care sunt singur cu tine M-am născut bolnav, dar iubesc asta poruncește să fiu sănătos Amin, amin, amin Dumă la biserică Voi venera ca un câine la altarul minciunilor tale Îți voi mărturisi păcatele Iar tu poți să-ți ascuți cuțitul Oferăm acea moarte fără de moarte Doamne Dumnezeule, lasă-mă să-ți dau viața mea <sus> Sfârșit Dumă la biserică Dumă la biserică, Dumne. doamne Bravo, asta a fost piesa De la ascultătorul pe vers Dacă te-ai prins, 0372 069, 699 Poți să câștigi o tabletă, este foarte simplu Raluca din Târgu Mureș Bună dimineața Dimineața. Raluca, ce piesă avem astăzi la ascultătorul pe vers? Uh, piesa Holvier Tecmitocior Aia este, Aie, Aia este piesa Ce frumos Zine unde te-ai prins tu la... Chiar de la început De la iubita Cu mea iubita are mea. simțul da. da Foarte tare <laughs> Piesa originală sună așa N-a fost deloc greu Lucanou. nu? Foarte. foarte frumos. Bine, o tabletă merge la tine acolo, la Târgu Murești. Te să să rămâi puțin pe linie, da? Bine. Stai puțin acolo, papa, să ai o frumoasă și mâine, din nou, ocazie să câștigi o tabletă la 21. Dacă ghiciști într-un mod miraculos, dacă mă întrebați pe mine, piesa pe care o traduce nu în fiecare dimineață. Mi se pare în continuare foarte greu, eu nu cred că aș fi în stare să iau o tabletă. Eu tot încerc să dau mai greu și nu reușesc. Tot într-un mod miraculos, un tânăr din Rusia a căzut de la un etaj...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 Oh, no, no. 16 minute, am revenit în direct la 21 și, și șurubelul urmează să ne povestească cum a supraviețuit băiatul ăsta, de care ne ce mai devreme. Băi, un bărbat uh, din Rusia, mă rog, e 16 ani. Așa. A căzut din greșeală, de la etajul deci 23 seama. și a supraviețuit. Cum a supraviețuit, mă întrebați? Mm. A căzut, atenție, pe un Logan! Pe un Logan, bă, băiatule! Deci era un Logan acolo. Deci... Se spunea că Loganul e bun la toate E bun și când cazi pe el de la etajul 23 Totuși nu încercați așa ceva acasă Băi, Eu am impresia că asta, scuze, este vina Shakirei, care văd că în ultimul videoclip Calcă pe niște Loganuri așa De parcă... domne ăsta e simbolul Nostru național, Shakira În bicicleta, da Calci pe el așa, te sui pe capotă, pe Logan Ia vină vino aici, te rog, la Rahova cu 13 și suete pe niște Loganuri acolo, să văd eu Îți mai arde de cântat Bravo după aia cu De fapt, eu mi-am dat seama ce s-a întâmplat Ăștia de la Dacia au pus airbag la Logan greșit, frate Știam eu că e ceva acolo dubios L-au pus în tavan păi, Dar nu era obișnuit să pun l-au uri în Dacia că pus în tavan, Dar abia aștept să-i spun tata Bă, tata, știi unde era airbag la mașina asta? Era în tavan, mă Că de aia n-a putin nimic băiatul ăsta Deci Doamne. băiatul ăsta, ca să știți, de 16 ani A căzut de la 70 de metri. Da, după ce s-a plecat pe balcon ca să impresioneze o fată. A impresionat-o. Impresionat da, Cu faptul că s-a aplecat, n-a impresionat impresionat-o cu faptul că n-a putin nimic. A supraviețuit cam ca ăla când s-a ridicat după a căzut, a căzut pe Logan și bai aia s-a ridicat în picioare și a făcut. ta da! <ră> știi ce a zis ea după ce l-a văzut căzând, nu? Fata s-a uitat așa în jos și a zis, cred că, ai că am cam întrecut pragul. <ră> Bine, a, acum i-am povestit asta prietenei mele aseară. Și prima reacție, știi care a fost? Bă, dar mai știi tu cum erau mușcetarii Când erau într-un copac și făceau fiu Și venea calul și săreau direct pe el Așa a făcut băiatul ăsta a făcut fiu Și era Loganu jos Dar zici fiu-wip că nu poți să fler Poți să fiu tu? Nu, nu poți fiu fiu fiu fiu Eu așa cred că sună un fler Fiu-wip fiu Și a venit Loganu Bă, Ce ați omis voi să spuneți aici Este că mașina era taxi era un Logan taxi Păi l-a chemat Și imediat după ce a căzut s-a auzit o voce Boss, mă retrag spre gara, nu te iau, nu mai insistam <laughs> Dimineața în mare fel. Awesome! La Radio 2, decțiunul When you get older, plain, insane, we remember all the danger we came from We're years ago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 și trei de minute. Bună dimineața! Din fericire te-ai pe Radio 21. Yay! Uu, am, am avut ieri seara la Radio 21. Asta <laughs> e. Pentru cei care au deschis Radio mai prea târziu, Este e modul în care si rubel. Mai fliră odată șurubel. <laughs> păi și mai e și aia a făcut eu din nou când flir după o fată. Huit <fie> huiu Vezi, mă, nu știi să fluier 3 să te descurci Huit <fie> huiu <fie> <fie> Băi, nu știu, da Pe vremea mea să fluieră altfel, da? Ne învață, Andreea Remeța, cum să fluierăm, că nici eu nu știu cu Dezezezezeze <fie> Nicio n am învățat mă la acolo. Învăță, na... La Chitila unde Era o chestie de viață și de moarte acolo, dacă nu știi să fluieri <laughs> <Călca vaca. laughs> Bun, trecând peste, seara de seară colegul nostru Cristi Stanciu are la Radio 21 rubrica Hit și ascultătorii votează Dacă o piesă nouă pe care o propune Cristi Este hit sau este shit, evident Suntem la asta pe facebook 21 Și din când în când o să dăm și noi dimineața Piesă de la, de la stanci, Pentru că, de exemplu, ieri seara ne-a tras atenția uh, Noul single de la Laris Care se numește Ladi uh, Ladi Îmi Mie îmi place beat foarte mult și Laris Uite, am, am făcut o corelare Laris fiind la Global Records de unde a ieșit bine Ina Carlas. De unde Carlas De unde Alexandra sta O nebunie S-ar putea ca piesa asta Să se ducă foarte bine pe internațional Încercați să ascultați Cu urechile unui străin Să ne spuneți dacă vă sună bine Laris Ladidadi Eu cred că pot să asculti piesa asta Și cu urechile unui român Și tot o să-ți placă <laughs> Opinii Semese la 1721 Ne spuneți cum vi se pare Laris Ladidadi Sau de acum pe 21 Be șgurră de care e pe energie Bună dimineața. You did it, me and my team, we the best though Find us in the club, VIP, sippin' next soul Asta -a, -a, a fost piesa de la Hit or Sheet, de Ieta, La colegul Cristi Stanciu Cum se pare? Semențe la 1721 Tam, am delegat să ne dai SMS-ul acolo Să ne spui cum ți se pare piesa asta Și uite, intru chiar acum în mesaj să văd ce ne spun în ascultătorie aici Ia să vedem ce mesaj am primit E foarte tare vrei. piesa și nu pare românească Astăzi, zic, Ascult o cu urechile unui străin Da, ne-a -ne -ne mai spus Marius Nu poți să faci asta la propriu Ne-a spus Marius că îi place piesa Cu urechile lui de român cu tot Vezi? Hey, vezi. Și în general Lumea, lumea pe a rascutat piesa asta E un semn bun, bravo Laris, felicitări Este 9 și 28 de minute Și asta înseamnă un singur lucru Că la Radio 21 ne pregătim să aducem Scurtul Zilei yeah. Imediat după Andra și David Bisbal Without You Astăzi la Scurtul Zilei vom vorbi Despre Life goals. Ce-am vrea noi să pățim Frumos în viața asta, imediat la 21 Imediat la 21 If you told me you love me Did you think you would be that insane? I don't wonder if you pretended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 Scurtul zilei oh, oh, He, omnei! O privire seducătoare evidențiată de gene lungi și dese?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 Format din cuptor electric cu autocuratare catalitică și plită pe gaz cu curățare din fontă și arsător Wok la 2349 lei, în plus ai și 5 ani garanție, Eman!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 mare, mare, mare, Radio 21 M-am pregat-o como animale Ține-ți înțelegă domnale Stigam-i la domnale Asta-i la domnale M-am pregat-o Radio 21 Pentru o viață sănătoasă faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi Excuse me, attention everyone! Yeah. yeah mai tarhiitoi Radio 21 Asteptăm să se înclozească să ajungem pe coastă că ne e dor de vară îndată oaloa noastră casă unde treci de parcă timpul te așteaptă și muzica nu se oprește niciodată sirenele se danseze iar pe coastă tirați se adune la mare să surprinzăscă fiecare dimineață pe la 7 știi că asta a fost cea mai tare noapte -o venit, dacă vrei să zice nu înseamnă că nu-mi pasă, dar mereu va fi așa Oricât ai planificat, viața nu-mi că ți-o dă, ți o dă rău, nu pontează cine ești Așa că vreau să te încălzească, încălzească, încălzească Să merg pe coastă, merg pe coastă. Ochi soare, ochii să nu cească. Cu sentimentul naziere de vânt, trafelează cele mai frumoase forme de pe pământ. Ce rotun tot, asta am îngântat la aproape 40. Uved ce fac, ce sunt. Sunt mai multe cât un repăr. Am încercat să nu-ți iei un clișeu gen mafia. Dar să zic că băieții se maturizează mai târziu, probabil că e așa. Uite copilul, copil. Eu desfac amia pere, dau pe mine, asta e. Oprime, dam jos. Am ajuns la propria mea echipamentul pregătit. Gata să vireze, băi, vorbe grele zic. Ce hainele de pe femei, toit, de ce toit? e Să se în caz că un cepe cu e de vară, n-a tu să te case. De treiște timpul te se oprește niciodată. În iar pe păstre. Iarți să la mare surpriză că Fiecare nu uita asta, am pus-o mai de-aia. Ne reșește, dămpui mu apele. Cine e cu noi, se împrăștiene pe la terase sau pe plaje. Dai să meargă, mafieia e din nou la mare neagare. Succes, masă, că ne pasă. Ate vizează aici, nu o poți să faci. Acum lasă, lasă, să. A te lendo un pleza sentimenti invecchi come il tele la mare qualche amandane o qualche malote sgrado echipzează drive, nu sunt impresionati impresionat cu poezii naifel și când odată o singur pe ale, primul mulțime. dacă mai des mă vezi, mă-mi tragă legiune aici suntem întotdeauna ca acasă, aici pe coastă, feriviera, românează! Astea vreau să se încălzească, să ajungem pe coastă că ne e de vară de-a noastră casă, unde trăiești de parte timpul te așteaptă și muzica nu se oprește niciodată, sirenele se laseze iar pe coastă Pirații să-ți La mare s Fiecare dimineață pe la șapte hey, hey. Să și nu căldura te lăudă în față. Hai să mai turnăm apă, de foc cu gheață. Cele mai tari fani, cei mai tari fani. Delinviare de pare tradiție ani și ani. Nu, nu, nu stăm la VIP și se batre porțiurii ar pe casele de pe parcă, la mare. E cam mega. Nu se întoarce vorba Ca să ce de mulțiam îi trăta. Cine ce face când la micropos în televă să sperii belele. Facășc când a ultima oră mele. Să se audă departe. Sare peste noapte România au ceva aparte Nu-i nimic pe lumea asta la fel Ca viața ce o am în cartier Poate doar 10.000 de vor strigând Mafia tare În timp ce soarele este funda din mare Noi se trebuie să se îngălzească Să pe coaste Că e nori de vară La doua noastră casă Îndepeți departe, timpul te așteaptă Și muzică, nu se oprește niciodată Sirenele se, lasă, se Ti las mare Este 9:42 de minute. Astăzi este marți și uh, ne aduce Șurubel regula de 3 dubioase. Una dintre dubioase este de Deci mai avem două Da. No. Bine, ați veni la dubrica regula de 3 dubioase, unde vă aduc trei informații din lumea asta ce ai pățifată? Săra, că nu știu, are o criză. Eu cred că și a pus în cafea mai niște jus de voi. Băi, și ce este în trafic? Deci m-a terminat psihic traficul din București. Mm. Ai ne... că ne Terminați. Că data tu stai lângă, unde? De unde? Pe tu vii din uh... Am făcut din Kitilan piu e o, o ureche de nervi. Am făcut 45 Auzi, de minute. ce ar fi de... să ne zici după 10. Ok. Hai mersi frumos. Da. Bun, hai să continuăm cu rubrica asta. Vă aduc trei informații dubioase din lume, lucruri care nu o să vă ajute probabil la nimic, dar cu care vă puteți impresiona. Prietenii, astăzi despre furnici. Câteva detalii despre furnici. Furnicile au două stomacuri în caz că nu știați. într -unul depozitează... Tiflice. Da. Într-unul depozitează hrane pentru sine și în celălalt depozitează hrane pentru colonie sau Hren. hrană. Hren. Sau, Hren. Hrân, Hren. sau hrenuri. Cum vreți. Eu n-am văzut niciodată o furnică regina dar am auzit că furnica regină poate să trăiască până la 30 de ani în timp ce furnicile muncitoare nu trăiesc decât 45-60 de zile. Atenție, asta cred că, mă scuzați, îți schimbă un pic perspectiva despre a omorru o furnică. Parcă nu-ți vine să o mai omori acum, nu? Că știi că trăiește doar 4 5 păi no, zile. aia e ok. Paia de 30 de ani sunt o omor ca că... E păcat de ea, de 30 de ani Dar în trebuie. același timp, dacă vezi o furnică pe jos muncitoare Care trăiește și 60 de zile Și o mor din greșeală Nu-ți mai pare nici atât de rău, că nu mai avea mult oricum Adică te uiți la ea și zici, bă, oricum e și era ori... final. O durea spate, nu-i mai dădea mai mult de două luni Adică o să și vede după cum merge Așa, a doua dubioasă de astăzi E despre vulturul pleșuv Nu știu dacă știați, dar un vultur pleșuv atunci când își pierde O pană de la o aripă da. știi ce face? Vă zic eu se nervează. Își scoate și pana simetrică De la cealaltă aripă, Frate, Ca să-și păstreze echilibru Ce biblic. stupid, ce biblic Întoarce este... și cealaltă pană Deci este ca și când dacă eu mi-aș lovi aripa stângă Cum să de la mașina, ar trebui să o simetric și pe dreapta Da, sau dacă faci pană pe față stânga Să-ți faci singur pană și pe față dreapta cu o șurubelniță Și apoi să pui toți oamenii să stea pe mantita din spate Așa, să mergeți cu botul deci ridicat cum? Ca Cam videoclipurile de la Dr. <laughs> A, așa. Bun, și a treia dubioasă de astăzi este o informație care cu siguranță o să vă facă să spuneți Ah! Vreți c să repetați sau vreți să ziceți? Cine spune asta, brădă. vă zic eu Tehnologia Bluetooth, înțelegeți, Bluetooth, a fost numită după Herald Blatant, Care asta... este, atenție, lasă-mă în pace, un rege viking din secolul al 10 lea De ce? Ideea e că numele lui, Herald Blatan se traduce herald dinte albastru. Iar semnul ăsta de la Bluetooth e practic format dintr-o cruce și un fel de B de la blatand ăsta lui, adică inițial le lunenea ăsta în germanica veche. Nu se știe acum dacă el chiar avea sau nu un dinte albastru, dar și că era recunoscut pentru că unea oameni din teritorii diferite. Aaaaaa! Asta nu ne-i pasă Da, mulțumim frumos, șurubel da, Dar eu nu exist... văd, nu știu, deci simbolul De la Bluetooth nu mi-exprimă deloc Ce cu... Eu sunt și un tip foarte amuzant Atât la petreceri cât Și la alte kindii și, și chefuri uh, Foarte mulți oameni vor să Vorbească acolo cu mine și să rădă cu mine Să mai derugăm, mai spune-ne mai, mai știu am ceva, simbolul wireless? malția viitoare la rubrica regulă de trei dubias. Bine, 9 și 46 de minute Rămânesc cu noi pe Radio 21 pentru că uh, O să-l învețe Andreea Remețan Pe șurubel să fluiere Deci șurubel, din nou, pentru ascultătorii care abia au deschis radioul, Cum fluier tu? Fiup! Nu? se pare? Asta da, e varianta text. Și Ionut este la Special Olympics cu fluieratul după fete. Huit, Huit, Bun, o să ne înveți, Andreea Remeța, cum să fluierăm ca la Lugos. Imediat! Și imediat să îl și ziua turismului, da, în România. Vă rog frumos! Bună dimineața! You know. What else can we do when we're low?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 And I hope you know I won't let go I'll be your life mine, tonight I won't let go I'll be your lifeline tonight Cause we all get lost sometimes, you know 49 de minute ești la dimineața în fel pe Radio 21. Astăzi este ziua Simonei Halep, face 25 de ani la, la mulți ani. Simone, Simone. Și de asemenea este și ziua turismului. Ziua mondială a turismului și asta ne-a pus pe gânduri un pic. Băi, cum se face turism în momentul ăsta în țară, că am văzut cu imnul stațiunii Mamaia, cu nu știu ce, și cum se făcea turism pe vremuri. Așa că am găsit un clip uh, în Arhiva TVR despre turismul românesc în vremea comunismului Cine ți-a dat cheia de la Arhiva TVR? <laughs> Asta mă Ce în TVR. <laughs> Nu mă mai întrebați de sursele mele Cunosc și eu niște fete și uh, atât Sursele mele, două petele <laughs> Hai, deci cum suna o reclamă la litoralul românesc În perioada comunistă, nu? Era practic un material, un reportaj Despre litoralul românesc <laughs> 78.000 de oameni ai muncii veniți la odihnă în 1956. 203.000 în 1965. 1.300.000 în prezent. Aceste cifre demonstrează că acum litoralul este cu adevărat al poporului. Că beneficiarii săi sunt ocelari, minerii, mecanizatorii, cei care în trecut nu aveau posibilitatea să ajung aici de parcă litoralul n-ar fi făcut parte din țară. E, vezi? Foarte frumos! Da. Dar uh, există și un interviu foarte drăguț aici. Da, au venit Văd. și niște. Asta e mișto, că de, de tare au adus ei oamenii către litoral, de Ia. peste tot. Hai, Hai să auzi. Spuneți telespectatorilor cum vă numești și de unde veniți. Mă numesc Rivineanu Vasile, sunt din București, lucrez la întreprinderea a ca muncitor și sunt venit la tratament în stațiunea Eforie Nord, unde mă tratez de reumatism. Noastră? Mă numesc Ministor Constantin, sunt de la IAS, Turnul gorele. Tu nu mă gure, ca electrician. Am venit de 31 aici, așa, la tratament un De asemenea, tratamentul care fac, mă simt foarte bine, aparat, mă, mă, mă simt foarte bine, masa la cazarea este foarte bine, asta este prima dată care am aici așa și mă simt foarte bine. Observați că asta este strămoșul aici așa, am venit care am venit aici așa, care sucurile sunt ca aici așa? Deci am dat de strămoș, este zamolxe al <laughs> Alex exprimării cu aici așa. Tu îți dai seama că dacă ar fi descoperit loftul și fratelii și alte cluburi înainte, aduceau mult mai repede oamenii către litoral, dar nu Apela. eu... La noi, de ce momentul ăsta în mama aia, te duci nu mai mergi la terapie de traumatism, mergi la terapie de mal... de bogăție. Dacă de suferi bogăție, de bogăție, mergi da, să da, te da. trateze acolo, să scapi de bani. s tratamentul. <laughs> Acum te tratează cu artificii în piele. <laughs> Foarte frumos. La mulți ani turismului de pretul tindien, în special la mulți ani, turismului din România, poate îl resuscităm și noi la un moment dat. Să, să te faci mare. La mulți ani mai sănătoși. Să-ți exact. meargă bine. Uh, înainte să-i uh, facem loc în câteva minute o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 TranspiBlock este un blocăr pentru transpirație disponibil în farmacii destinat atât femeilor cât și bărbaților.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 too much sun 21 Back. Back revenit 12. 12. 12. 12. 12. 12.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 That you stole from your roommate back and forth That we ain't ever getting older Smokers, uh, Closer la 21 Cum dă, eu nu din cap Piesa asta nu dă nimeni, deci este Cred că e piesa preferată a ta în secundă asta, nu? Este, da Deci mă, mă nebunește, fiecare din alții, auzi, da, Closer-a aia o mai pui tu Closer? Da, closer, closer? mie mi-a stricat-o de Mețan Pe vecie, ta. că tot chiuia Pe aici, am continuu Deci era, we ain't never gonna Tsa, ala, ala <Gobierno> Andreea are Mețan băi, de fapt, nu era așa. Era rata ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta atât de ta ta nevoie de ta ta ta ta ta ta să ta ta ta tu Cu cum fluier, știi să fluier cu degetele aia? Da, mă, învață-mă ca la lugos. Știu, dar tocmai am zis că sunt de la pasutihuța. Pasutihuța tocmai de a, la Săcălaz. Da, ca să nu uit, ca de să unde? înțelegeți. Gătaia. Ca să nu uit, Andreea Remețan ne-a ascultat puțin mai devreme și a trimis acest mesaj. Sotihuța de râs Păi nu vine eu la radio acum De <laughs> menințat De unde îi scriește la Futculești? <laughs> de la da. Remeta Mare mă, bun. Știți unde e Remeta Mare? Remeta Mare Hai, da uh, bun, deci, Hai, fluiel de cu, cu degetele de să da. înveți pe rubel. Cât îmi dai? Hai, odată că nu mai avem timp <laughs> și așteaptă știrile Îți dăm emisiune Da Așa nu pot sa cred ca ai facut asta. 6 flori si rubel. Pentru ca la noi, pe câmp acolo la Lucoș, trebuie să chem bacala. <laughs> si da, duca nisi blasca piata. Si sa da sigur te aude. Ce avem ca pot deci? Cu ia. două degete, da? Ia. Și unde, așa unde le pui? Cerc. Pe canin. În gură. Sublimba? <laughs> sau cu. Sublimba sau. Stai sa ia. <laughs> Scuze, hai ca vreau sa mai spăta mâinile. <laughs> Șterge bine, va rog! Este 10 și un minut, viștrile pe 21. A. Dimineața, în mare fel, revine mâine la Radio 21 Până un alta, v-am pupat aveți o zi de marți excelentă, răunere Cu voi, de distracție 21 este ora 10 și un minut, am intrat în ora 10 Avem știrile 21 cu Alexandra Gavrilă Neața, te ascultăm? Neața, bună, bine v-am regăsit e soare în mai toată țara La această oră, mai puțin în centru Unde norii s-au adunat în gașcă meteorologia anunță ploi izolate de scurtă durată Doar în zonele sudice și la munte Temperaturile maxime se vor încadra Între 15 și 23 de grade Cu 21 de grade la prânz în capitală Momentan sunt 15 grade În București, 16 la Mangalia 14 la Brăila și Slatina 13 la o 12 la Bistrița, 10 la Iași, Devași și Târgu Mureș, 7 la Brașov.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 Yeah. <laughs> Continuăm știrile. Agenția spațială americană a anunțat asară o descoperire care se anunță istorică. Europa, un satelit al planetei Jupiter, eliberează din interior jeturi cu vapor de apă. Vaporii sunt ejectați sporadic prin fisuri ale scoarței terestre. Ä, înghețate. jeturile ajung la înălțimi de câteva sute de kilometri înainte de a reveni la sol. Cu al său oceanul sub o calotă de gheață, acest satelit al lui Jupiter reprezintă unul din între cele mai probabile locuri din sistemul solar în care viața microbiană ar putea să existe în afara terei. Atât experții americani cât și cei europeni plănuiesc misiuni robotizate în anul 2020 pentru a vizita Europa Jupiteriană. Mergem mai departe. Astăzi se împlinesc 18 ani de când s-a lansat motorul de căutare Google. Incinerii companiei americane au marcat această aniversare specială cu un logo interactiv cu baloane și ghirlande multicolore. Google a fost înființat de Larry Page și Sergey Brin Doi americani care s-au cunoscut în 1995 pe băncile Universității Stanford În prezent Google are peste 50.000 de angajați Cei mai mulți dintre ei lucrează la sediul general al companiei din California în altă ordine de idei, actorul american Matt LeBlanc, cunoscut pentru rolul lui Joey Tribiani din serialul Friends, a semnat un contract cu BBC pentru a prezenta încă două sezoane ale emisiunii Top Gear. Primul va fi difuzat în 2017. Potrivit de email, onorariul lui Matt LeBlanc pentru participarea sa în această emisiune se ridică la 2 milioane de lire sterline. Chris Evans a demisionat recent de la emisiunea Top Gear după numai șase episoade prezentate. Iar la sport, diseară începe etapa a doua grupelor ligii campionilor. Cap de afiș este meciul Borussia Dortmund-Real Madrid. Celelalte partide interesante de astăzi sunt Asse Monaco, Bayer Leverkusen, Leicester City, FC Porto și FC Sevilla, Olympique Lyon. 10 și 4 minute, știrile s-au încheiat aici, Andreea e la butoane, rămâneți în stație de distracție. Să aducem un pahar cu apă ceva? Vă rog! <laughs> Am și eu un comentariu. Uh -huh.